Lider Euskal Mendea programa aipatuko dugu, bururatzen ari da bi uh, milata bederatzi amalau faixea. Eta be, parte hori eramandu haute kontseiluak kontse iluak garapen iraunkorreko kartsartan, oinat dira Ibarrako sindikatek, erri elkargoek eta jendarte zibilak bulzaturik, eta gurekin programazio komiteko presidenta, Pepeela Miran, egunon zuri. Egunon. Egunon. Bilduma haipatu haitzin, dola urte bat, mendito paketak iragantziren iratina. Proiektu bat adostu zinuten, aurrai proiektu bat aurkeztu behar dio autetxen kontseiluak akitaniari abenduaren amabosteko. Ze proiektu izanen da? Ba, uh, izanen da, lider programa jarraik itzia. Uh, eta bortuko aldeko herriak eta urokorkia ur izienak la, lanian bortian ganeen ez ziela untsari matiak bako txabe aldetika izela eta uh, lider programagorek uh, probatu du eta bom, behar gunila alkarikin lan inai, eta projekto bat uh, montatu uh, bortiai uh, buruz eta bortiai ambiziasteko behar daeran bortia lehen uh, utiz hobena dela uh, kabalentako eta guen uh, Lehentxedia ohi da. Ordian uh, denek desedatu dugu uh, igan urtean eta joztik handi nagira zerbait mutatzeko uh, uh, lehenik struktura ehun baten muntatzeko duen artean. Engineik uh, gihauk uh, muntad deezagun uh, proiektak uh, orokorki eta eta e, pro, proba deezagun eta bai estaduai bai uh, rejoiogunea edo kontsua orokarai, uh, bortiak basel, basila uh, beharren e handia eta laginggua ni ambhera Proiektu se atsakala ere aipatzen dituzuè proiektu hortan abenduaren 15ean Bai, bai uh, non sumait uh, jarraikitzeko uh, bortian ekonomiko aldetik e laboronchaina sustengatzia agroalimentaren prefosta eta uh, kalitatea iriburu bortiak uh, hemenko muskinak mariatzen uh, altitu hobeki eta uh, hor uh, orokorki saiku dugo ere sozial mailan beharrune handia direna ke bortu aldean jententako egin duzie dosierro jan prestatzeko A lan egin artean eta teknisien egin lan bon, e, e, koncelu kon horoko e, teknizien ikilan, uh, regemoniko teknizien ikilan, eta uh, konzid izeluen teknizien ikilan prefosta, eta komisioen zendikalen teknizien eta denek alkarekin uh, pensamentuk ahori jaman dugu aitzina, eta bon, uh, heltu gira progett uh, hun baten prezentatzea, egan hostialin prezentatu dugu deneri, eta, eta horra gertu da denaka doztirera. Abenduaren amabostean, eh? Akitaniak bilduko ditu proietoak, ogoi bai. autagaitza edo kandidatura gero hautatuko uh, ditu edo aukeratuko Akitaniak, lider laguntzaren emaiteko, Europatik elu baita. Zu bai korzira, šenditzen duzu, ukaiten aldo zuela laguntza hori? Bai, šenditzen duzu, ukaiten aldo Bai, šenditzen uh, duzu, ukaiten aldo zuela, eta uh, heldu uh, finitu den eta lider uh, programauri uh, Akitaniako eta francietako, franciako, hobenetaiik uh, elkida. Eta uh, kumint ginean, uh, da gen uh, ostialian, uh, monferreat eta prezentatzea, bon, e, e, ez gira joaitean, almena hori uh, nahi duberan eta ministerioak uh, hun hartu dila guen uh, projektoa bortian gainen eta nik uste dut uh, režiuniak uh, baimena hemen dila jarraikitzeko dan hori. Eta beraz, Europak laguntzen duen eh, programa horrek, eh, kampainia edo baseriguneak berpiztu nahi ditu, eta horai arte bilduma bezala, espero ziren fruituak eman ditu? Uh, bai, bai, behar daeran uh, bon, frutuak uh, lehenik, uh, frutuak uh, jovena uh, jenten bilzia, eta autetxien biltsia mahaniungu bat, eta uh, uh, uh, so socioprofesionelaak mahaniungu hortan ziren eta bakoča behalde tia zentzian eta guai ikusten dugu al horrek algarikin, berdugula uh, berra uh, ber aldira tiatu eta projekten herazteko. Hor, nikusten dut, lider programa horrek uh, Uh, izigariko feit hona egiten aldin, eta horra jarraikitz ez, urte uh, dut bortia ere behar bizituko dira. Beherda eran, uh, li, azken lider programa hortan, uh, miliubat eta seien uh, igantzaik uh, bildu gunila, denak, denak uh, joan dira, sozak oro inplegitik izan dira eta, eta falta izan da, uh, i, projektsu main, ez tia jarraikik uh, izan alizan eta uh, gaitza izigariada. Eta hori, eh, eh, Europako finanzamentu hori kuikaitez, eh, regioniak, estaduak eta kontsueliorkorak eh, doblatu du, hilo miliun eh, eta hilo egun eh, sumnatione karritugu projeteri eta hori, gehizei da bortuko aldirko. Jantozu, proiektu batzu ez izan direla burura ereman, ere man, begizartuak izan endira horiak? a espero espero du gutu uh, finantzamentia uh, bon, beharko da beharko da finki presentatuta daki eta estela situazioa hoben eta ik bai departamentia nigan ikan eta ostialenen ikusiko dugu eta departamentia haritu ki bisiera bai espitira sedeunak artu eta bai, bai, bai, ikusiko dugu nula nula bujetari bolus bernat kodira uste dut, uste dut nik eta uh, projektoik hoiek uh, finanzamentuet zaman duten bai heltsenden programari buruz eta bai uh, beste instituzionetak ikusten uh, gehiagoen dute. Konkretuki hori batzen ditugun projekto horiek bururatu ez direnak, soin dira, badira, bizpairu agusi hor? Izenen bai, Bai, en, pentsatzeko manian leheni, le, zona zonen intermedieroa, eh, eh, ez dira bazen beroita amar bat projektea finanzatiak eta eh, ezgira eh, ez gira hoita amaret aheltu, eta bom, beste bada finantzatzeko Ikusten dugu zona hoietan, zonen intermedieroa delako hoietan, badela lan izigari egiteko eta hor, eh, eh, tarta tarta daitzen dugu guk eta uh, kaparrak eta roik denek ganie hartzen dute eta joinezumeit aitila uh, aitila uh, dejertia iburu uh, uh, bermatzen eta hor uh, jaiztegu sortatzena da lur dugu uh, gobernomentia uh, guk entretenitu eta kabaler beris liberató egune uh, zone intermédiaire uh, ori horrek hortan zer uh, egin aida Zerhenik nah, Lehenik behar dira behar den bezala satu eta baliatu uh, laborantza luuren egiteko eta ikus, uh, ikusten dugu uh, egin diren projetak uh, uh, lazgariko feituna ekari dutela la, laboraria eta kabaler eta eta angurumenak sahartugula hor, hor, hori baritzez. Horor bada bihar uh, uste dut aspaldiala aipatia zen eta hor... Probatu dugu, probatu dugu eta behar zela jarraiki eta lan hori egin. Santa Santagrazirat uh, behar berdinak dira denetan? Bai, bai, uste dut ber, uh, uh, mementuan ber uh, hitzaikilan uh, mintzatzen dira eta ber siedian uh, jarraik itzen. Eta uh, horrek nahi du, nahi du probatu ere, uh, borti hanbazela zerbaiten behara, uh, neneek eta refleksione hori buru zerbaiten jamaiteko. Uh, Euskal, edo lider Euskal Mendia hortan utzirik, elduen urtean, uh, Pepe Lamiran, departamentuko bosak, lehenik uh, izanen dira, eta ondotik Euskal aurkeztuko zira Euskal Mendia kantoramendoan, garaziba igorri eta kondutan hartuko dituenean, zer uh, etiketarekin joan entzira? Nik ez dut eta etiketaik ez utxeku lauken, baduten bon, ikus mudia, zantristai uh, e buruz, uh, bon, mena euskalheria bon, buruz zere, eta, eta Forzo 64 indar bat egin dugu departamente honetan, ez dut etiketaik mena jortan jarrakiko daiz. Dabela Forzo 64-rek segitiko uh, zitu, sustengatuko du, zure utagaitza? Mementoan Galtegin ditai epartitzeaz eta nikpai mena eman dut. Eta seksederikina? sediarekinan leheneik lehen, bor boruko bidian jaraikitzeko. Ik, ikusten dut eta rural mailako geriaak oso uh, galtzen nahi direla eta uh, departmentiak ez dila behar den lana egin uh, guren txusten gatzeko eta bon, uh, hori buruz ez ez ez duugugun hartzena e, Ikusten delaak dekupasizio hoik nori genitzen e, ikusten delaik eta ez diela subanzioniak heltzen gehiago e, ikusten duik eta Ez dutela aitzina uh, sedaik sedaik rurlan mailako herri eta borti entako uh, ez dugu hoi hunarsenal. Eta hini heli buia dateke eta uh, berriz horren hartaztia eta hunaraztia uh, departamentiai. Mendigunea, burtugunea zure ahangorek taik da eta eus, um, lider euskal mendia eta zure auta gaitza. Hor lot, lotzen dituzu bigauzak? Bait, bait, uh, lozen dut eta bon, ikuskugud eta uh, bozturt ez uh, nola, nola behar izan dugun eta uh, behar matu denekalkarekin dosierea nigenazteko eta helarazteko. He uh, Rezultat hona, ikan bali, balin badugu ere, behar dugu aicina daraiki eta ohartarasi, uh, bortian bisiten gentiak ez itela bestetik uh, herri handietaik berhez minabai, minabai uh, mina, mina bai ben, ben lekia badela uh, eta susten guna kartena aldiela herrihan dier. Zolamente ez dira hatzi behar finanzamentietan eta hori gaitza izi gari adatekegu guentako, hori jentiak trumpatzen dira, ez patute herriak laguntzen autotxiek lagunzen, progetu behar nahi zina eta finanzatzen. Eztatuak... Ezen plo txar bat, nahi baduz bortu bidea ben, lan egin, kinometroa bat egiteko, landetan, landetan, edo, Urupea hoietan, Hogei kilometre egiten tutzu. Ez da, berfinanzamentiek irain egiten al. Eraiten delaik, behar dela ekite departamental jentian abea eman, tzuvenzioniak, eh, ordian ez dute gehiago eta portuiko heriak laguntuko, jente eh, eh, gutiago da. Uh, hurra behar delaik, eh, Uh, la branca uh, gune batetak ikiaan kilometro bat egiten uh, zunetaldiz uh, tujua uh, bidez eta bi zentako uh, herri handietan kilometra bat tujua ikilan hamaramila niente sierbu uh, çatzen tutsua disu eta gentiana vera finanziamenti e carimena progetto han importancia nabera. Garasi Baigorri eta Xiberoa biltzen dituan edo bai kantonomia undiortan e presentatuko sia zepentsa zen suo lualde joan koherentzia zaiko huspegi du so argenean. Nik bigaisala lehenik Et neudut, nola ez den, bink antonamentiko izan garasi bai gori alde batetik eta si beru abestetik. Berba ziren eta uh, guniak bildu, uh, hor zen, hor zen, uh, bidea. Gero, gero behar daeran, txiberuak eta grazibaigorik gorik, behar uh, problemat dutela, bai laborantzioan aldetik, bai ekonomikoan aldetik, bai turizmuan aldetik, eta hoikoro, hoikoro uh, alkarekin jamaitez, mentuaz eta indar gehiago uikendugu. Beher daerane, uh, bi noma bat bat atekila, bi, bi kontxuelu horretak, eta ordi bon, bi kantonomentu uh, iz, izan baziren bezala izanen bat. Estaduak eh, ez zuen hartu lugalde bereziaren galdia, lugalde reforma haipatzen behitugunun behit. Gerostik, prefetak du erri elkargo jaundi bat izan dadin ipare euskal erriaren dako. Eparisek, ez hon hartu autetxien kontseiluen lana eta garapen kontseiluko lana hemen, eta bat batean batian prefetak proposatzen erri elkargo jaundi bat, mesvidatzen zira, edo hartu behar da harteka hori. <laughs> Lehenik e, mespidatzen naiz. Hor e, ikusten duteik e, reffeta gobernabernentian izenian zlaia handi batela eta eta nahi gutila piestu eta hor, mena, mena truatzen ari izateke e, e, ikustentu nik hautetiak eta jetiak heben webbeta e, prez direla zerbait egiteko alkarekin Hordean, bon, domazali izateke e, e, mentuaz, mentuaz, oka zion hori engaltzia. Zuri e, pundugako bat zanen da hori? Bai, bai, e, ni osho adoz horren e, egiteko negiteko eta adoz nizan bezala bortu aldeko e, struktura handi baten e, e, montatzeko e, ber, ber denboran eta autetxiak denak prez dira hori Emazte batekin joan beharko duzu, parekotasunaren izenean basen afaktaga izanen orte da eta alabalimada nor da? Uh, Erende iziete egean, mementoan ez dakit, uh, galte genduten edizkideer, uh, bek ikus dezan, uh, nu rekilan presentatu uh, nal, nah, behar eta non nahi duten. Uh, Doman jelizateke, nihauk haita baneza, uh, hanko aututxier eta laguner galte gendabe. Akitania, portusagant eta limuzean ere, beste lugalde forma haundia frantziak daramana, eta hiru bon, eskualde horiek bat eginen dute horri buruz zer ikus duzu. Bon horie horie ta ha sede bat mentuoa debora hartsa ez ikusiko guneen mi dirine kilan ta mentuoa ariman garbo i sanchela ta arremetan chatzeko bon ja gau estrategila bon estakiat limoze kilan seri itan edo boto 40 Eko si gaudia uagero, mena bon, un decisione hartu ito, nik behar du da handi bat. Elikak uh, amenazan du territoara dela kohortan, elikak politikak nauxi izan behar, mena bai biharko, biharko xediak eta se xede eta selan behar denegin, uh, jenten uh, berriz uh, heben, heben uh, lotazteko lo, lo lurari eta, eta ekonomiko-aldektik biziazteko. Hordi dukaren lehen txedia. Socialista edo UMP txarrak izanere gobernu buru. Uh, Lurale reforma horiek lan, dugu erilkargoa handi bat, ahi ditugu kantoramenduko uh, kambiamenak. Hor uh, eskualdekoak, zentristabezala, uh, zentristabaztek, ze proposal esake gobernu buru balitz? A lehen lehenik eta... Lure luren, han bisidiren eta gentian minzastera eta ez paizetik deši zene han holako animalei libatan hartzia hevenko, hevenko jenten bisimuldia hartu gabe, hun hartu gabe, jakin gabe. Eraitzagu da eraitia behar dela ekonomiko galdetik uh, uh, uh, uh, eta behar dela diru gutxiago igori finzamentietan funtsonementitietan etai hoi, hoi paistik ikusteez. ez da he uh, surra uh, eta ez da he uh, soberaiaten uh, ez dute aski emaiten bizitzeko uh, pagetik ikuste ez menuazitzzinana uh, uh, ere eh, ekonomiak ordian egin dute eta nik ez dut Uh, hemenko jenten uh, bi simuldia eta espada espada zaraikitzen espadaie jor hartzen uh, holako disoloniak ez diraunak pepela mirande milezkare lidera schoal mendiaz mintzatzera jinek eta beste gai batzuta zere goizuntan eta ala eskartzen zaitu mi neskerzuri